Розділ дванадцятий. З інквізиційних протоколів Домініканського патера Жан Петро Барібі бібліотека Університету в Падуї. Розшифрував, переклав і опрацював доктор М. Джордано. 27 червня 1542 року без мого відома. Панотець Домінік із третього ордену знайшов якогось пана вельми сумнівної репутації, аби здійснити обряд вигнання Злого Духа та вилікувати свою доньку Елізабету, нібито від одержимості. Коли звістка про цей бездумний замір дійшла до мене, було вже пізно. Потрапивши до капели, де відбувалося це неподобство, я, втім, не зміг завадити юній особі випити підозрілий еліксир, від якого у неї пішла піна ротом, закотилися очі й почалися марення. Панотець Домінік тим часом окропляв її святою водою. Внаслідок таких дій, які я сміливо називаю тортури, тієї ж ночі дівчина втратила дитя. Перед від'їздом батько безсоромно хизувався тим, як здобув перемогу над демоном. Сповідь Елізабетти, що перебувала під дією еліксиру та болю, він ретельно записав, що доводить його невіженство. Коли він хотів вручити мені цей документ з подякою, я відкинув цю пропозицію. Хоча я впевнений, що моя доповідь главі конгрегації натрапить на цілковите нерозуміння. Хочу лише докласти власний звіт про подію, щоб цей священник втратив ласку покровителів. Втім, на це мало надії. Містер Марлі насупився, коли ми увірвалися до кімнати з хронографом. «Ви що, не зав'язували їй очі?» Почав він, але Гідеон перепинив його. «Сьогодні ми з Гвендолін елапсуватимемо разом у 1953 рік», – пояснив він. Містер Марлі взявся в боки. «Ви не маєте права це робити», – заявив він. «Сьогодні ваш час потрібен для операції «Чорний турмаліний сапфір», і якщо ви раптом забули, вона починається зараз». На столі перед містером Марлі стояв хронограф, і самоцвіти мінилися у штучному світлі. «План змінився», – відрубав Гідеон і взяв мене за руку. «Я нічого про це не знаю, і вам не вірю!» Містер Марлі аж пащив люттю. «В останньому розпорядженні чітко сказано...» «Просто зателефонуйте нагору і уточніть!» перебив його Гідеон, показуючи на телефон, який висів на стіні. Саме так я і зроблю!» Містер Марлі пішов до телефону. Гідеон відпустив мене та схилився над хронографом, а я тим часом так і стояла біля дверей, немов манекен. Тепер, коли вже не треба було тікати, я враз знерухоміла, заціпаніла, наче музична скринька, що раптом зупинилася назавжди. Навіть биття власного серця я більше не відчувала. Так, наче я мало-помалу перетворювалася на камінь. Думки в моїй голові мали б кружляти, як скажені, але цього не відбувалося. Усе зникло. Усе, крім тупого болю. Гвені, все готово, йди до мене. Гідеон вирішив не чекати, поки я виконую його прохання і, не звертаючи уваги на протести містера Марлі «Нічого не чіпайте, це моя робота!» притягнув мене до себе, взяв мою мляву руку і обережно встромив палець в отвір під рубіном. «Я стрибну слідом за тобою». «Я негайно повідомлю вашого дядька, що ви не підкоряєтесь правилам!» погрожував містер Марлі, знімаючи слухавку. Я встигла лише побачити, як він набирає номер, і розчинилася в потоці рубінового світла. Приземлившись у цілковитій темряві, я заходилася обмацувати стіну, шукаючи вимикач. «Дозволь мені», – почула я голос Гідеона, який беззвучно приземлився позаду мене. За дві секунди під стелею слабо спалахнула лампочка. «Як швидко все сталося!» – пробурмотіла я. Гідеон обернувся до мене. «Ох, Гвенні!» – ніжно мовив він. «Мені так шкода!» Та жоден м'яз на моєму обличчі не вирухнувся, і губи залишалися німими, тому він ступив до мене два кроки і міцно пригорнув. Мою голову Гідеон притулив до свого плеча, а сам поклав підборіддя на моє волосся і прошепотів. «Усе буде добре, я тобі обіцяю. Усе знову буде добре». Не знаю, скільки часу ми так стояли. Може, завдяки його словам, які він в годи повторював, а може, теплу його тіла, до мене помалу повернулося життя. Із моїх губ зірвався шепіт. «Моя мама... Вона... Більше не моя мама!» Безпорадно мовила я. Гідон посадив мене на зелену канапу, яка стояла посеред кімнати, і сів поруч. «І якби ж я знав про це заздалегідь!» Стурбовано мовив він. «Тоді я зміг би тебе попередити. Ти змерзла? У тебе цукотять зуби!» Я похитала головою притулилася до нього і заплющила очі. Якусь мить я жадала лише одного, щоб час зупинився тут, у 1953 році, і ми ось так сиділи до віку, на зеленій канапі. І зникли всі проблеми, питання та брехня, а був лише Гідеон і його заспокійлива близькість, яка оповивала мене таким приємним теплом. На жаль, цьому не судилося здійснитись, як я переконалася на власному гіркому досвіді. Я знову розплющила очі та збоку подивилася на Гідеона. «Ти мав рацію», – жалібно сказала я. «Це, певно, єдине місце де нас ніхто не потурбує. Але тобі ж потім добряче влетить». «Так, а вже ж». Гідеон ледь помітно посміхнувся. Перш за все тому, що я утримував містера Марлі м -х -х, дещо грубувато, коли він заважав мені запустити хронограф. Його посмішка вмить стала похмурою. Операцію «Чорний турмалін і сапфір» доведеться перенести на інший день. Хоча зараз у мене навіть більше питань до Люсі і Пола, і зустрічі з ними нам би не завадила». У пам'яті одразу зринув спогад про нашу останню зустріч із Люсі Полом у Леді Тілні. І мої зуби знов застукутіли, коли я згадала, як Люсі глянула на мене та шепотіла моє ім'я. «О, Боже, а я тоді не мала ані найменшого уявлення про все!» «Але якщо Люсі Пол мої батьки, то ми з тобою теж родичі?» – запитала я. Гідеон усміхнувся. Так, це першим спало мені на думку, сказав він. Але Фальк і Пол мої далекі родичі, троюрідні дядьки, я нащадок іншого близнюка Карнеола. Колічатка в моїй голові знову закрутилися. Раптом до горла підступив клубок. «Ще коли тату був здоровий, він завжди співав нам щось і грав на гітарі. Ми з Ніком так це любили», – тихо сказала я. Він часто повторював, що здібність до музики я успадкувала від нього. А виходить, що ми ніякі народичі. Чорне волосся у мене від пола. Я схлипнула. Гідон промовчав, але на обличчі його читалося співчуття». Якщо Люсі не моя кузина, а мама, тоді моя мама, моя двоюрідна бабуся. Правила я далі. А моя бабуся насправді моя прабабуся, а мій дідусь зовсім не мій дідусь. Моїм справжнім дідусем є дядько Гаррі. Таке годі було витримати. Я вибухнула сльозами, які несила було зупинити. «Але я терпіти не можу, дядька Гаррі! Я не хочу, щоб він був моїм дідусем! А ще я не хочу, щоб Нік і Кароліна більше не були моїми братом і сестрою! Я їх так люблю!» Гідеон не заважав мені виплакатись, гладячи мене по волосю і нашіптуючи слова розради. «Аго, Гвен, все гаразд! Вони залишилися такими ж людьми, хоч які там у вас кремні зв'язки!» Але я лише тихо схлипувала, і майже не помітила, як Гідеон лагідно пригорнув мене та міцно обійняв. Вона мала б про все мені розповісти. Нарешті видушила я. Футболку Гідеона було хоч викручую від моїх сліз. Мама, мала б, розповісти мені. І, можливо, коли-небудь це зробила б і розповіла б але постав себе на її місце. Вона любить тебе, і саме тому розуміла, що правда завдасть тобі болю. Отож вона просто не могла зважитися». Дідеон гладив мене по спині. Упевнений, що для всіх це було неймовірно тяжким випробуванням, особливо для Люсі та Пола. По моїх щоках знову заструмували сльози. «Але чому вони мене кинули?» Вартові б нашкодили мені! Чому вони просто не поговорили?» Гідеон відповів не одразу. «Наскільки мені відомо, вони намагалися це зробити», – повільно мовив він. «Можливо, це сталося, коли Люсі, завагітнівши, зрозуміла, що саме тобі випало стати рубіном. Він випростався». Але тоді вони ще не мали жодних доказів своєї теорії щодо графа. Їхні пояснення Вартовій відхиляли, як дитячі спроби виправдати свої несанкціоновані подорожі в часі. Це можна прочитати навіть у хроніках. Особливо відкидав їхні слова дід нашого Марлі. На його думку, Люсі й Пол втоптали добре графове ім'я в багнюку. «Але мій дідусь...» Розум відмовлявся вважати Лукаса не моїм дідусем. «Він же все знав і, напевно, вірив Люсі і Полу. Чому ж він їх не зупинив?» «Поняття не маю. Гідеон знизав мокрющими від моїх сліз плечима. Без доказів, що він міг вдіяти. Лише послабив би своє становище у внутрішньому колі. Хто знає, чи міг він довіряти всім вартовим». Не виключено, що серед них був зрадник, який знав про справжні плани графа. І зрадник цей урешті-решт убив мого дідуся. Я похитала головою. Надто багато версій, як на мене, але Гідеон ще не до кінця пояснив свою теорію. Хай там як, але твій дідусь Далибі навіть підтримував ідею відправлення Люсі Пола в минуле. Я зітхнула. «Чому ж вони не прихопили мене з собою? Я ж ще не народилася!» «Щоб народити тебе 1912 року і виховувати під вигаданим ім'ям напередодні Першої світової війни?» Він заперечливо похитав головою. «А хто б поставив тебе на ноги, якби щось трапилося? Хто б про тебе подбав?» Він погладив мене по голові. «Я й гадки не маю, як тобі болить, Гвен. Але я розумію Люсі і Пола. Вони довірили тебе твоїй мамі, бо не сумнівалися, що вона буде любити і захищати тебе як власну дитину». Я прикусила нижню губу. «Не розумію». Я почувалася виснаженою. «Геть нічого не розумію. Шкода, що я не можу повернутися назад». Кілька тижнів тому я була хоч і не найщасливішою дівчиною у світі, але цілком нормальною, не безсмертною і вже точно не дитиною двох підлітків, які живуть у 1912 році. Гідеон посміхнувся мені. Так, але якщо поглянути на це з іншого боку, можна знайти кілька позитивних моментів. Він обережно витер великим пальцем плями туші під моїми очима. Ти дуже смілива. І я тебе кохаю. Його слова змили будь-який біль із мого серця. Я оповила руками його шию. «Повтори, будь ласка, що ти сказав, а потім поцілуй мене, так, щоб я забула про все на світі». Гідеон перевів погляд з моїх очей на губи і пробурмотів Можу спробувати. Спроби Гідеона увінчалися цілковитим успіхом, якщо можна так висловитися. Я б за любки провела залишок дня, чи навіть і залишок життя в його обіймах на цій зеленій канапі в 1953 році. Але якоїсь миті він трохи відсунувся від мене, а відтак сперся на лікуть і пильно глянув на мене згори вниз. «Краще зупинитися зараз, інакше я скоро не зможу за себе поручитися», сказав він, захекавшись. Я нічого не відповіла. «Чому, власне, він вирішив, що я почуваюсь інакше?» Але я не могла отак от просто зупинитися. Я вже загадувалася, чи не прикинутись ображеною, але моє міркування обірвав Гідеон. Він кинув погляд на годинник і підскочив, як ужалений. «Ох, Гвен!» – квапливо скрикнув він. «Час настав! Зроби щось із своїм волоссям! Усі вже, напевно, чекають біля хронографа, щоб вишпитити нас, коли ми повернемося!» Я зітхнула. «О, Боже!» – жалібно мовила я. «Але нам треба спершу узгодити наші дії!» Гідеон насупився. Вони муситимуть відкласти операцію. Але, може, я переконаю їх відправити мене в 1912 рік хоч на ті дві години, що лишилися. Нам конче треба поговорити з Люсієм Полом. «Ми могли б навідатися до них сьогодні ввечері...» Запропонувала я, хоча мені потрібен був час, щоб підготувати промову. Приємно познайомитися матусю й татусю. Забудь про це, Гвен. Вони нізащо не дозволять тобі стрибнути зі мною в 1912 рік, якщо цього не дозволить сам граф. Гідеон простягнув мені руку і поставив мене на ноги, а потім трохи незграбно спробував пригладити розгардіяш на моїй голові, який він сам же і витворив. «Добре, що в мене вдома є власний хронограф», – якнайнедобальніше кинула я. «І, до речі, справний». Гідеон вирячився на мене. «Що?» «Ходімо вже, ти ж підозрював це, як би ще я змогла зустрітися з Лукасом». Я поклала руку собі на живіт, де вже закрутилася карусіль. «Та я думав, що ти примудрилася побачити його під час елапсування». Гідеон розчинився в повітрі просто в мене на очах. Я полетіла за ним за кілька митий, встигнувши на швидку руч дати лад волосю. Я була цілком певна, що до нашого повернення вартові у підвалі годітимуть як вулик через свавілля Гідеона. Потай я очікувала ще й того, що десь у кутку містер Марлі з підбитим оком скиглитиме, щоб на Гідеона надягли кайданки. Але всюди панувала тиша. У кімнаті були тільки Фальк де Віллерс і моя мама. Вигляд у неї був геть нещасний. Матуся із заплаканими очима сиділа на стільці, розчавлена останніми подіями і нервово стискала руки. Щоки її вкривали доріжки туші та тіней. «Ну, нарешті!» – сказав Фальк. Ні його голос... Ні обличчя абсолютно нічого не промовляли. Але хто знає, чи не казився він під цією маскою. Його бурштинові вовчі очі блищали дивним блиском. Гідеон мимоволі випростався, і задер підборіддя, ніби готуючись до судового вироку. Я мершій схопила його за руку. «Це не його провина! Мені просто не хотілося елапсувати самій!» Гарячково заторохкотіла я. «Гіди, він тут взагалі ні до чого!» Годі вже Гвендолін!» Фальк обдарував мене втомленою посмішкою. «Все вже давно йде не за планом. Він потер лоба та зиркнув на маму. «Мені шкода, що наша сьогоднішня розмова... Що ти дізналася про це таким чином. Це сталося незумисне». Він знову глянув на маму. Такі важливі речі слід повідомляти дуже обережно. Мама мовчала, намагаючись стримати сльози. Гідеон стиснув мою руку. Фальк зітхнув. «Гадаю, вам із Грейс є про що поговорити. Буде краще, якщо ми дамо вам час», – сказав він. Перед дверима чекає адепт, який проведе вас нагору, коли будете готові. «Ти йдеш, Гідеоне?» Гідеон знехотя відпустив мою руку і поцілував мене в щоку. Потім прошепотів мені на вухо. «Ти зможеш, Гвен, а потім ми поговоримо про те, що заховано в тебе вдома». «Я ледве стрималася, щоб не вчепитися в нього і не закричати», «Прошу тебе, залишся зі мною!» Я мовчки чекала, поки вони з фальком не залишать кімнату і не зачинять за собою двері. Потім я обернулася до мами, селкуючись посміхнутися. «Вони впустили тебе в найбільшу святиню! Я здивована!» Мама підвелася, похитуючись, наче старенька. І посміхнулася мені у відповідь. Вони зав'язали мені очі. Ото й з обличчям місяцем. У нього кривила губа, і, певно, через те він так міцно стягнув вузол. Було боляче, та я нікому не наважилася поскаржитись. Дуже знайомо. Розбита губа містера Марлі мене геть не обходила. Мамо, знаю, зараз ти мене ненавидиш. Не дала мені договорити мама. І «Я добре тебе розумію». «Мамо, я...» «Мені так шкода, я мала зупинити їх раніше». Вона ступила крок, простягнувши до мене руки, але вони безвільно впали. «Я завжди так боялася цього дня, та знала, що коли-небудь він усе одно настане, і з кожним роком я дедалі дужче боялася. Твій дідусь...» Вона затнулася, глибоко зітхнула і правила далі. «Ми з моїм татом хотіли розповісти тобі про це разом, коли ти виростеш і зможеш зрозуміти та витримати правду». «Лука знав про це?» «Звісно, це він сховав Люсій Пола тут, ударами і вигадав несправжню вагітність, щоб ніхто не сумнівався, що дитину, тебе, народила я». Люсі обстежували лікарі під моїм ім'ям. Вони з Полом жили у нас ударемі майже чотири місяці, поки тату мутався Європою, залишаючи хибні сліди. Наш будинок виявився ідеальною криївкою. Моя вагітність нікого не обходила. Ми сказали, що чекаємо на пологи у грудні, тому ні ти, ні наша сім'я не цікавили вартових. Мама дивилася повз мене на гобелен невидючими очима. Ми до кінця сподівалися, що не доведеться посилати Люсій Пола разом із хронографом у минуле, але один із нишпороквартових стежив за нашим будинком. Вона здригнулася від спогадів. Мій тато встиг нас вчасно попередити. Люсій Пол не мали вибору, окрім тікати, залишивши в нас тебе, крихітку з кумедним жмутиком волосся на голові та величезними блакитними очима. Сльози нарешті ринули по її щоках. «Ми присяглися захищати тебе, я і Ніколас. І ми полюбили тебе одразу, наче рідну дитину!» Сама не помічаючи, я знову заплакала. «Мамо, знаєш, ми ж не хотіли мати дітей. У сім'ї Ніколаса стільки спадкових хвороб, а я думала, що роль матері не для мене. Але все змінилося, коли Люсі Пол довірили нам тебе. Сльози невпинно струменіли по її щоках. «Ти зробила нас такими щасливими! Ти перевернула все наше життя і показала, як чудово мати дитину! Якби не ти, Нікі з Кароліною ніколи б не народилися!» Вона неладна була продовжувати. Не в змозі це витримати – я обійняла її. «Все добре, мамо, Хотіла я заспокоїти, але натомість закашлялась. Та мама все одно мене зрозуміла і міцно обняла у відповідь. Ми так і стояли, не спроможні ні заговорити, ні покинути плакати. Аж поки зі стіни не вистромилася голова Ксемеріуса. «То ось ти де!» Протиснувши решту тіла у кімнату, Ксимеріус перелетів до столу, звідки вирічився на нас з повненими цікавості оченятами. «Лихо та й годі! Тепер у нас два домашніх фонтани. Либон сьогодні продали пересувну модель Ніагарського водоспаду». Я лагідно відпустила маму. «Нам час іти, ти, мамо. У тебе немає хустинки». Зараз гляну. Вона помацала рукою в сумочці і простягнула мені носовичка. Як тобі вдалося не розмазати туш по обличчю? Запитала вона, слабо посміхнувшись. Я гучно висякалася. Боюся, вся туш прикрашає Гідіонову футболку. Він скидається на приємного юнака. Але маю тебе застерегти, ці девілерзи завжди завдають нам, дівчатам із родини Монтроз, суцільних прикрощів. Мама відкрила пудреницю, зиркнула в маленьке люстерко і зітхнула. Ну і ну, наче мамця самого Франкенштейна. А тож, тебе відмиє хіба що мочалка, докинув Ксемеріус. Він перескочив зі столу на скриню в кутку і схилив набік голову. Далебі, я чимало прогавив, поки дивився на метушню на горі. Скрізь крутяться поважні особи в чорних костюмах і це Вайло Марлі, якому хтось розмалював пику. І Гвендолін, вони всі перебирають по кісточках твого милого хлопчика. Здається, він пустив під три чорти їхні плани. Більше того. Він доводить їх до сказу, бо лише дурнувато либиться на всі питання. І хоча я не мала, правду кажучи, жодної причини, та я негайно зробила те саме. Розпливлася в дурнуватій посмішці. Мама глянула на мене з-під «Ти мені пробачиш?» – тихо запитала вона. «Ох, мамуню!» Я обняла її так міцно, що сумочка вивалилася у неї з рук Я так сильно тебе люблю О, прошу вас, простогнав Ксимеріус Тільки не треба починати все спочатку Тут і так уже мокрувато Так я уявляю собі небеса Сказала Леслі, крутячись навколо своєї осі, щоб відчути атмосферу костюмерної мадам Росіні. Її погляд ковзав по полицях із туфлями і чобітками різних епох, потім перемістився на капелюхи, а звідти до нескінченних рядів суконь, щоб знову повернутися до мадам Росіні, яка відчинила нам двері в цей рай. А ви – сам Господь Бог! «Яка ж ви гарненька!» Мадам Россіні сяючи подивилася на Леслі, а останнє слово з її вух прозвучало як «раненька». «Я теж так думаю», – підтакнув Рафаель. Гідеон скинув на нього цікавим оком. Невід'як він вирвав у Фалька згоду скористатися костюмарною мадам Россіні. Може, Дідонів дядько був таки овечкою у вовчій шкурі, а зовсім не навпаки. І це після тих неприємностей, які ми влаштували нині вартовим. Усі ми, включаючи Леслі й Рафаеля, отримали офіційний дозвіл вибрати собі вбрання для вечірки в Синтії під керівництвом Мадам Россіні. Вечеріло, коли ми зустрілися біля входу, а Леслі так хвилювалася. Як-не-як -як їй дозволили зайти в сам штаб, щоб пританцьовувала на місці. Хоча вона й не побачила жодної з тих кімнат, що я їй описувала, бо я провела її лише непривабливим коридором до костюмерної, Леслі все одно не тямилася від захвату. «Ти теж це помітила!» – прошепотіла вона мені. «Тут витає запах загадок і таємниць! О, Боже, як я це люблю!» Тож не дивно, що у самій костюмерній вона мало не зумліла Потрапивши сюди вперше за інших обставин, я почувалася б так само Раніше я вважала, що ательє Мадам Росіні – це райський сад на землі Але костюмерна його набагато перевершувала Та, по-перше, я вже призвичайлася до пишних суконь А по-друге, у мене в голові та в серці були зараз цілком інші речі Певна річ, не всі ці костюми пошила саме я. Це зібрання вартових, яке почали збирати дві сотні років тому і відтоді постійно поповнюють. Мадам Росіні зняла з вішака трохи вицвілу бальну сукню з пишними мереживами, і Леслі зачаровано зітхнула. Справжні костюми просто вражають. Але сучасним мандрівникам у часі вони як корові сідло. Вона дбайливо повернула сукню назад на вішак. Навіть костюми, пошиті для попередніх поколінь, Уже не відповідають сучасним вимогам. Тобто ці чарівні сукні тут повільно помирають? Леслі співчудливо погладила мережу в сукню. Мадам Русіні знизала плечима. «Це дорогоцінний наочний матеріал, навіть для мене. Але правда твоя, дуже шкода, що їх так рідко надягають. Тому розпрекрасно, що ви опинилися тут сьогодні ввечері. На цьому балу ви будете найкрасивішими, мої дорогенькі!» «Це зовсім не бал, мадам Русіні, а нудна вечірка!» зауважила Леслі. «Вечірка нудна настільки, наскільки нудні її гості!» Жваво заперечила мадам Росіні. «Точно, ви читаєте мої думки!» сказав Рафаель і подивився на Леслі, схиливши голову на бік. «Як щодо Робінгуда і Леді Маріон? Вони ж абсолютно зелені!» Він начепив на голову крихітний дамський капелюшок і з розмаяним пір'ям Тоді всі одразу зрозуміють, що ми прийшли разом Хм, замислилася Леслі Мадам Росіні весело наспівувала О, яка ж це радість, яка втіха Юній леді та джентльмени і святковий маскарад Що може бути краще? Я придумав Прошепотів Гідеон прямо мені на вухо Послухай, ви маєте трохи її відволікти, аби я знайшов шмаття для нашого стрибка в 1912 рік А вголос промовив Якщо дозволите, мадам Росіні, я вдягну ту зелену штукенцію, яка була на мені вчора Мадам Росіні миттю обернулася до нас Зелену штукенцію, ви сказали? Її брова підстрибнула вгору. «Він має на увазі сурдут кольору морської хвилі зі смарагдовою застіпкою», – швидко пояснила я. «Так, і всі ці причандали», – люб'язно посміхнувся Гідеон. «Зеленіших уже не буває». «Причандали! отакої, Які невдячні людиська!» Мадам Росіні сплеснула руками. Та не стримала посмішки. Отже, кінець XVIII століття. Це для нашого маленького бунтівника. Зараз пошукаємо відповідне вбрання для нашої лебедоньки. Боюся, тільки у мене немає зеленої бальної сукні для цієї епохи. Забудьте про епоху, мадам Росіні. Ті, хто прийде на вечірку, все одно нічого в цьому не тямлять. «Головне, щоб на вигляд сукня була старовинна, довга та пишна», – докинула Леслі. «Ну гаразд», – із жалем мовила мадам Росіні. «Ми з Леслі нетерпляче йшли за нею по кімнаті, наче цуценята, яких заманюють смачною кісточкою». Гідеон пірнув між стійками з одягом, а Рафаель і далі приміряв дамські капелюшки. О, тут є одна сукня, О, просто тобі цукерочка, сліпуча зелена тавта і тюль, звідня, 1895 рік, сказала мадам Росіні і підморгнула нам. Маленькі блискучі очі та закоротка шия робили її схожою на черепаху. Цей колір чудово пасує до барви морської хвилі того сурдута, що його вибрав маленький бунтівник хоча з погляду стилістики таке поєднання – катастрофа. Так, наче Казанова пішов на бал з імператрицею Сіссі, якщо ви розумієте, про що я. Як ми вже говорили, гостям на цій вечірці буде до спини, сказала я, і мені перехопило подих, коли мадам Русіні зняла зі стійки сукню імператриці Сіссі. І справді цукерочка! «Ну й одоробало!» – розсміялася Леслі. «Якщо ти в ній розвернешся, то поскидаєш усе зі шведського столу!» «Ну, ма, приміряй, лебедонька моя, у мене й діадема до неї знайдеться! А тепер ти!» Мадам Росіні взяла Леслі за руку і перелетіла в наступний ряд. Тут у нас французькі та італійські сукні від кутюр минулого століття. Зелений тоді був не в моді, але ми, напевно, щось підберемо. Леслі тільки не розтулила рота, але задихнулася від захвату на словах «від кутюр» і закашлялась. «А можна я примірювати ці комадні бриджі?» – озвався ззаду Рафаель. Незвичайно, тільки обережніше і з застіпками. Я непомітно озирнулася на Гідеона. Він уже перекинув через руку кілька вдяганок і змовницьки посміхнувся мені. Мадам Росіні не помітила невеликої крадіжки. Вона у захваті прямувала відділу від кутюр, а за нею важко дихаючи в спину дріботіла Леслі. А для маленької весняночки ми виберемо о, оцю! – перебила її Леслі. Будь ласка, така краса! Даруйте, моя Люба, але ж вона не зелена! – зауважила мадам Руссіні. Ну, майже зелена! Леслі мала вигляд, ніби ось-ось розплачеться від розчарування. Ні, це колір блакитної криги. Рішуче відрізала мадам Росіні. Грейс Келлі одягала цю сукню на вручення премії за фільм «Сільська дівчина». Звісно, не саме її, але копію. «Це найгарніша сукня, що я будь-коли бачила!» Видихнула Леслі. «Ну, вона трохи зеленкувата», – спробувала допомогти я. «Принаймні, бірюзовий схожий на зелений, якщо пригасити світло». «Хм...» – нерішуче гмикнула мадам Росіні. Я озирнулася на Гідеона, який скрадався до дверей. «Але вона все одно мені як корові сідло!» – зітхнула Леслі. «Чиряк тобі на ясик! Пасуватиме ще і як!» Мадам Росіні скинула оком фігуру Леслі згори вниз і назад, а потім задумливо подивилася удалину. «У вас, юних леді, така чудова талія!» «Хай йому всячина!» Несподівано у її погляді з'явився холод. «Юначе, куди це витягнете мої речі?» гукнула вона. «І я...» е...» злякано промимрив Гідіон, що майже досяг дверей. Черепаха вмить перетворилася на розлюченого слона, який пробився крізь підлісок. Значно швидше, ніж я сподівалася, мадам Росіні опинилася поруч із Гідеоном. «Що все це означає?» Вона зірвала одяг із його руки і зарепетувала на високій ноті з французьким акцентом. «Ти що, хотів мене похрабувати? Ні, звичайно ж ні, мадам Росіні. Я лише хотів ем, позичити. Гідеон глянув на неї якнайжалібніше, але на мадам Росіні це не справило жодної дії. Вона підняла одяг і уважно його розглядала. Що ти хотів з ним зробити, нестерпне хлопчисько? Це не зелений колір? Я прийшла на допомогу Гідеону. Прошу вас не гнівайтесь, ці речі нам потрібні для. для мандрівки в 1912 рік. Я на мить замовкла, але вирішила ризикнути. Для таємної мандрівки, мадам Россіні. Таємної? У 1912 рік? Відлунила мадам Россіні. Вона обіймала одяг точно так, як Кароліна своє плетене порося. У цьому? Ви що, жартуєте? Я ще ніколи не бачила її такою розлюченою. Це чоловічий костюм 1932 року. Грізно вимовила вона, обурено вдихаючи після кожного слова. «А це сукня тютюнниці! Якщо вийти в цьому на вулицю 1912 року, вас оточить юрбар ззяв!» Вона взялася в боки. «Чи ви, юначе, так нічого й не навчилися? Що я завжди повторюю?» «Що найголовніше в кожному костюмі!» «Достовірність!» Ледь чутно озвався Гідеон. «Саме так!» Просичала мадам Росіні. «Кортий тайкома потрапити в 1912 рік? Тільки не в цьому одязі! З таким же успіхом можна приземлитися посеред міста в космічному кораблі!» Її очі досі крисали блискавки то на Гідеона, то на мене. Аж раптом вона забігала між стійками під нашими отитерілими поглядами. Невдовзі вона повернулася до нас з оберемком вбрання і химерних капелюхів. «Гаразд!» – суворо підсумувала вона. «Це буде вам наукою, щоб не намагалися обдурити мадам Россіні". Вона простягнула нам одежу, і раптом її обличчя осяяло, ніби сонце виглянуло з загрозових хмар. «І якщо я помічу, що цей маленький крадій знову не надягнув капелюха?» Вона насварила пальцем Гідеона. «То неодмінно доповім вашому дядькові про вашу таємну прогулянку!» Я полегшено розсміялась і рвучко обняла мадам Россіні. Ох, усправді найкраща, мадам Россіні! Кароліна і Нік аж підскочили з канапи в кімнаті для шиття, коли ми з Гідеоном прокралися туди. Кароліна широко посміхнулася, а от Нік, здається, засоромився. «І я думав, ви на вечірці!» Вигукнув мій молодший брат. Хто знає, чого він соромився більше? Того, що разом із сестрою вони дивилися зараз дитячий фільм, чи того, що і він, і Кароліна мали блакитні піжами, подаровані їм на різдво тіткою Медді? Найкумеднішим у цих піжамах були зайчі вушка. Мені, точнісінько, як і тітці Медді, ці вушка здавалися напрочуд милими. Але коли тобі 12 років, ти бачиш усе інакше. Надто, коли в гості приходить друг старшої сестри в крутячій шкіряній курці. «Шарлотта поїхала півгодини тому», – розповів Нік. Тітка Гленда стрибала навколо неї, наче квочка, яка щойно знесла яйце. «Фе, ні, не цьонка мене Гвен. Ти точно як мама сьогодні. Чому ви взагалі досі тут?» «Ми підемо на вечірку пізніше», – сказав Гідеон, упавши на канапу поруч із ним. «Ясна річ», – прокаркав Ксемеріус, що мляво лежав на стосі журналів «Дім і сад». «Найкрутіші хлопці завжди приїжджають останніми». Кароліна мрійливо подивилася на Гідеона розширеними очима. «Познайомся, це Маргарет. Вона простягнула йому плетене порося, яке до того сиділо в неї на колінах. «Якщо хочеш, можеш її погладити». Гідон слухняно погладив Маргрет по спині. «Така м'якенька». Він тим часом витріщався в екран. «О, ви вже додивилися до вибуху квіткової бомби? Це моє улюблене місце». Нік підозріло глянув на нього. «Ти що, дивився фей?» «Я просто в захваті від витівок дзиньки», запевнив його Гідеон. «Я теж», докинув Ксимеріус. «Тільки зачіска в неї. Так собі». Кароліна мріливо зітхнула. «Ти такий милий! Прийдеш до нас іще!» «Боюся, що так», – бовкнув Ксемеріус. «Думаю, що так», – підтвердив Гідеон, і я не втрималась від закоханого зітхання. Після нашого плідного візиту в гардеробну вертових ми ще заскочили до кабінету доктора Вайта. І поки Гідеон розглядав усілякі посудини, мені в голову стрельнула думка – «Якщо ми вже стали крадіями, може, прихопимо ще й вакцину проти віспи?» «Та не хвилюйся, ти вже маєш щеплення майже від усіх хвороб, які підстерігають мандрівника в часі», – відповів Гідеон. «І проти вірусу віспи теж». «Це не для мене, а для одного друга», – сказала я. «Будь ласка, я тобі потім поясню». Гідеон підвів грову, але мовчки відчинив шафу з препаратами доктора Вайта. Трохи понишпоривши там, він видобув якусь червону коробочку. Я покохала його ще дужче за те, що він ні про що не запитав: у тебе зараз із рота слина потече, повернув мене до реальності Ксемеріус, я витягла з бляшанки ключ від горища. Скільки часу мама вже хлюпається у ванній? Поцікавилась я у Кароліни і Ніка. Десь хвилин п'ятнадцять. Нік уже помітно відпружився. Сьогодні ввечері вона була дивною. Все цілувала нас і зітхала. І тільки коли містер Бернард приніс їй віскі, облишила нас. Чверть години? Тоді маємо досить часу. «Але якщо вона повернеться раніше, ніж треба, будь ласка, не збовкніть, що ми на даху». «Окей», – погодився Нік, а Ксимеріус тим часом наспівував свою дурнувату пісеньку. Гвендолін і Гідеон обіймались під вікном. «Я глузливо глянула на Гідеона. Якщо ти відірвешся від фей, ми зможемо почати». «На щастя, я вже знаю, чим усе закінчиться!» Гідеон узяв свій наплічник і підвівся. «До зустрічі!» – зітхнула Кароліна. «Ага, до зустрічі! Не хочу бачити, як ви обнімаєтеся. Краще вже дивитися, як працюють феї!» – сказав Ксимеріус. «Ми демони!» «Маємо гордість і не підглядаємо та не втручаємося в приватне життя!» Пустивши це зауваження повзвуха, я подерлася вгору вузькою драбиною у коміні і відчинила люк. На дворі стояла тепла весняна ніч. Чудовий час для того, щоб сидіти на даху, ну і обніматися теж. Звідси прекрасно було видно кілька сусідніх будинків, а на цій ливими дахами на сході місяць. Ну, де ти подівся? крикнула я вниз. Із люка виринула кучерява голова Гідеона, а за нею і весь Гідеон. Тепер я розумію, чому це твоє улюблене місце, сказав він, кинув наплічник і обережно опустився поруч. Досі мені й на думку не спадало, що вночі тут так романтично. Унизу під кучерявими різьбленими карнизами Миготіло море вогнів І тануло ген-ген у далині Наступного разу можна влаштувати тут маленький пікнік Зі свічками і поцілунками Гідон міг би прихопити скрипку А Ксимеріус тим часом узяти вихідний Чого смієшся? Запитав Гідон Та «Да, так, нічого особливого Гідіон скорчив кумедну пику. «Он як?» Він уважно озирнувся на всі біч. «Ну, я б сказав, що час починати виставу!» Я кивнула й обережно полізла до димаря. На цій ділянці дах був гладеньким, але вже за півметра після димаря починався крутий спуск, обгороджений низеньким металевим парканчиком. Безсмертна я чи ні, але падіння з чотириповерхового будинку не відповідало моїм уявленням про веселі вихідні Я відчинила вентиляційну ляду першого комена Але чому саме тут, Гвені? Почула я питання Гідеона. Шарлотта боїться висоти, пояснила я Вона ніколи не зважиться видертись на дах я витягла важкий згорток із кошика і почала обережно спускатися. Гідеон скочив на ноги. «Тільки не впусти його!» Нервово застеріг він. «Прошу тебе!» «Не хвилюйся!» Мене душили смішки, бо він мав кумедний вигляд. «Глянь, я навіть можу стояти на одній нозі!» У Гідеона вирвався короткий стогін. «З такими речами не жартують, Гвен!» – видихнув він. Певно, уроки таємницезнавства знавства вплинули на нього значно дужче, ніж я вважала. Він узяв згорток з моїх рук і поколисав його, наче немовля. «Це справді...» – почав він. У спину вдарив порив холодного вітру. «Звісно ж, ні, дурню!» прокаркав Ксимеріус, вистромивши голову з люка. Це старий сир, який Гвендолін зберігає на даху на той випадок, якщо раптом вночі зголодніє. Я закотила очі і жестом показала йому забиратися геть. І він, як не дивно, послухався. Напевно, фільм про фею виявився цікавим. Тим часом Гідеон поставив хронограф на дах, і заходився обережно розгортати А ти знаєш, що Шарлотта обірвала телефон у штабі Аби переконати нас, що хронограф у тебе Навіть Марлі допекла допочинок А шкода, сказала я Вони наче створені одне для одного Гідеон кивнув Він прибрав останній клапоч тканини і глибоко зітхнув я обережно погладила полірований дерев'яний бік хронографа. Ось і він. Гідеон на мить замовк. Власне, замовк він надовго, чесно кажучи. Гідеоне, нерішуче покликала я. Леслі попереджала, що варто почекати ще кілька днів, аби переконатися, чи справді йому можна довіряти. Але я тільки відмахувалася. Та я не повірив Шарлотті. прошепотів нарешті Гідеон. «На жодну мить!» Він подивився на мене. В цьому світлі його очі здавалися безоднями. «Ти знаєш, що трапиться, коли хтось дізнається про це?» Я вирішила промовчати про те, що ціла купа народу була в курсі цього». Гідеон був такий схвильований, і, мабуть, тому я теж раптом злякалася. «Ми точно хочемо це зробити?» – запитала я, і відчула, що в животі в мене щось закрутилось, але з мандрами в часі це не мало жодного зв'язку. Те, що мій дідусь считав мою кров у хронограф – одна річ. Те, що ми збиралися зробити зараз – зовсім інше. Ми мали намір замкнути коло крові, і наслідки були непередбачувані, м'яко кажучи. У пам'яті вмить зринули страшні пророцтва, які закінчувалися на слова «цнота» і «гризота». Потім уява охочі підсунула віршовані кілька деталей і заримувала їх. Скрута й отрута. І той факт, що я нібито була безсмертною, мене геть не заспокоював. Дивно, але, здається, саме моя невпевненість вивела Гідеона із заціпеніння. Ми точно хочемо це зробити. Він нахилився і легенько поцілував мене в ніс. Ти питаєш мене про це? Серйозно? Він зняв наплічник і дістав наш роздобуток із кабінету доктора Вайта. Добре, можна починати. Спочатку він наклав собі джгут на ліве передпліччя і міцно стиснув кулак. Потім дістав зі стерильного пластикового пакунку шприц і посміхнувся мені. «Сестро!» – мовив він наказовим тоном. «Ліхтарик!» Я скривилася. «Не найкоротший шлях, щоб отримати результат», – відповіла я і посвітила йому на руку. «Типовий студент-медик». «Що я чую у твоєму голосі? Невже презирство? Гідеон здивовано глянув на мене. «Ну і як це зробила ти?» «Я взяла японський ніж для нарізання овочів», – похвалилась я. «А дідусь збирав кров у філіжанку». «Точно, порізно твоєму зап'ястку». Сказав він нарешті серйозно і встромив голку собі у вену. Кров почала наповнювати шприц. «А ти точно знаєш, як він працює?» Запитала я і кивнула на хронограф. «У цієї штукенці стільки всіляких клапанів і отворів, що легко можна крутнути не те коліщатку?» «Хронографологія?» Один із обов'язкових іспитів, які складають майбутні адепти. А я робив це не так уже й давно. Гідеон простягнув мені шприц із кров'ю і зняв з руки чгут. «Цікаво, коли ж ти дивишся такі кіношедеври, як феї?» Гідеон похитав головою. «Гадаю, трохи поваги тобі б не завадило. Дай мені шприц. А тепер присвіти хронограф. Ага, саме так». «Якщо тобі в ряди годи захочеться сказати мені «спасибі» або «будь ласка», то не стримуй себе, говори!» Зауважила я, а Гідеон тим часом почав по краплинах зливати свою кров у хронограф Але на відміну від Лукаса, його руки не тремтіли, Певно, колись із нього міг би вийти вправний хірург Від хвилювання я прикусила нижню губу і три краплі сюди, під лев'ячу голову Зосереджено бурмотів Гідеон Тепер крутнути оце коліщатко і підняти цей важель Ну, ось і все Він опустив шприц, і я мимовіль вимкнула ліхтарик У хронографі закрутилася коліщатка Щось клацало, гуділо, гупало Точнісінько, як і минулого разу Стуки дедалі дущав, а годіння посилилось, створюючи якийсь дивовижний мотив. Моє обличчя кинуло в жар, і я пригорнулася до Гідеона, а він міцніше стиснув мою руку. Немов потужний порив вітру ось-ось скине нас із даху. Але натомість усі самоцвіти хронографа одночасно спалахнули, повітря замерехтіло, наче всередині приладу нуртує полум'я, а навколо все скував мороз. Мерехтливе світло згасло, колещатка зупинилися. Усе це тривало що найбільше півхвилини. Я відпустила гідона і пригладила волосинки в себе на руці. Це й усе? Гідон глибоко зітхнув і витягнув руку, яка цього разу трохи тремтіла. «Зараз побачимо», – сказав він. Я дістала одну з пробірок доктора Вайта з кишені і передала Гідеонові. «Тільки обережно, якщо це порошок, один порив вітру, і його немає». «Це не найгірший варіант», – пробурмотів Гідеон і обернувся до мене. Очі його блищали. «Бачиш, пророцтво виповнюється». Під зіркою обіцянка здійсниться. Мені було начхати на цю зірку номер і Я б зараз віддала перевагу ліхтарику, а не якимось там зіркам. Ну ж бо, підганяла я, схилившись над хронографом, а Гідеон висунув крихітну шухлядку. Звісно, мене охопило розчарування. Страшне розчарування. Усі ці магічні дурниці, таємничі шепотіння і загадкова маячня були ні до чого. У шухлядці не було ні рідини, як передбачала Леслі. «Вона, напевно, червона, як кров», – говорила вона мені, широко розплющивши очі. «Ні порошку, ні якогось каменя. А була якась речовина, схожа на сіль. І то дуже гарну сіль, якщо придивитися». З крихітних блискучих кристалів Здуріти можна Прошепотіла я Невже заради оцієї дрібки Кілька століть люди марнували стільки сил? Гідеон затулив шухлядку від вітру Головне, щоб ніхто не пронюхав Що тепер ми маємо цю дрібку Сказав він важко дихаючи я кивнула. Ніхто, крім тих, хто вже про це знає. Я відкрила пробірку. «Поквапся!» – прошепіла я. Зненацька мені привиділось, наче ледіаріста, яка нікого і нічого не боїться, і вже, напевне, не боїться висоти, визирає з люка і хапає пробірку. Гідон, здавалося, теж подумав про щось таке. Бо похабцем згріб кристалики в пробірку і заткнув її корком І лише поклавши пробірку до кишені своєї куртки, Гідеон видихнув Але цієї миті мені в голову стрельнула ще одна думка Але зараз, виконавши своє призначення, хронограф, певно, зупиниться назавжди, сказала я Зараз глянемо Сказав Гідеон і посміхнувся. Глянемо у 1912 рік.